بسم الله الرحمن الرحيم العاشر الله الله عليه وسلم لا يتا الله تعالى فصاته عرات مخبل تنا بدرنا اولها فتن يعيد هو الله الرحمن الرحيم فدي باب كي لسم حديث ته پر روایت ابن عباس سے رضي الله تعالى عنهما والا صحابی دی ابن اللہ اللہ اللہ اللہ را روزي دوار صحابي دي عبد الله بن عباس فرماي قاما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظتين او دري رسول الله صلى الله عليه وسلم پندنهت کولو سارا ته اوله تقرير کول بالکل ټک تا او بموعظتين نبي عليه السلام واعظ کړ دي نصيحت کړ دي تقرير کړ دي موږ ته وګورا اسی کلا پاسا احما خبری دیجن تر آگری جوڑا ہوکا خلقو این احمد و رسولی رسولی کنیو خبرکو فقال نبی رسولی یا ایوها الناس اے خلقو انکم محصورون الاللہ تعالی یقینا تاسبا اللہ تجمکوری کیوی حفاتا غراتا غرلا اختیاب لیخ بی بربن او ناس نتا کما بدانا اول خلق نوید پیدا شوی اختیار لغ پیوی بربند او ناس نه توین دا وظیفه پاسین الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم صبرداري يقينا اول خلقنا شغا تا کپڑے چور کیږي د قیامت پر ربالین داب ابراهيمي چاداوی ری دی چې د نبی علی السلام نارښتوب اول کده له قرب بربंडी الله باندې چې په دا فکر نی عائشه رضی الله تعالی عنها چې تفوسه کوې دا به څنګه چي ایشه د قیامت ماملا ډېر سخت دا هر څړیو په خپل خلو ګډو بي دا پته باندې چي ده بربنده کده کپڑے چې دنا نا اچولې دي نو دا فضلت معلوم شوه د ابراهیم علیه الصلاۃ <سؤال> والسلام بچاوانی چې چا دا جواب دی چې د نبی علیه السلام نه راستوب اول به تکفریږي خو ای فضلت ناره دي لیکن د ظاهر د حدیث نه دا توجیه مخالفه والی دي دسه توجیه په کاردا چې دا فضیلت جوزی ده دا پرې او خبره کې ابراهیم علیه السلام لرا فضیلت پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هرچ کلی فضلت تے نو دا محمد رسول اللہ تحاتل دے وطول انبیاء نو پائے گی ورائیم السلام عمراء ورائیم علیہ السلام علیہ علا خبردار و انو سیجاو بر جال من امتی زرد چراو باستلی با شیص و سوڑی زماد و امتنا معلوم دا شو اچیف مجرمان تی دینو دا گرفتار نیول او معلومه اندازه شوان چې سیر پی د نبی رسول الله امهتي کېدل چې د رداست کمال نه دی چې تابعداري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ای سبحان الله توجه وکړه شکر دې چې الله د محمد رسول الله په امهت کې پیدا کړی تابعداري کای دامن دې دام سامی سویجاو بریجالین مل امتي د مسلمان کور دې خدا پیدا کړی څه چالو شو دنو حری اسلام پکور کی پیدا او کافر او مشرک او څه کوي سجو جا اور جبر جالم من امتی سړي برابر وسړي جماعتو متنا تاسو غريو بل فردا کار منره موږ یو خبره کول الحمد نیتو بګدار اسلام سنګي ارسه غړي بیا چې لړشي په خپل ځای په طریقې اصلاح کوي دو رجب راو باسي ارسه چې د نواله ګل ګمبټ کې نن څه د زیته ګوري کنه زردوم کوه صحیح دوم کوه حق تایید کوم دا ناروځي پنیا غیرت دا شي نه چې بس غار لشل اتوي دا ځکارو که چې پختله دی دی ته جوړ شي چې وای د واقعي دی کی دا غلطه ده د ملت تاسو ماحول تا ان شاء الله وګوري نو ککته تاسو وګورئ تراتينه کوي تراتينه شي ګوري کول نشي مو ته وی دی سر سر سنتو ده شاعر نیه مگر شیکت اف سره کې تا تل سنت والا سره نه ځکه دې بدعت وکړه ستر څنګه ترته وي هیڅ اداره تر شي په یو جاو به رجال من امه فيوخذ بهم ام ذات الشمال نديبو اونې ولي شي ګس طرف تا یي روان بگري شي د دې ځې اور طرف ته یالم ګس طرف ته ده کنا فاقول نذبا اوازكم يا ربي اصحابي دا خو زمو متيان دي دوست خو دا دې حاضر حاضر نه وي غيب دان نه وي ويقالوا وما تبو يشي طرفه ملائکونه ملائکونه انك لا تدري ما احدث بعدك تطت نيشتي چدي استان روس چې دنا سره پیداګري فاقول كما قال العبد الصالح دسه به ام لك څنګه چې حساب وي چې وا كنت عالم شهي څنګه مرګ auprès ب kis oi ce wa kon تو آm shahimma tu fihim Fallmma تو feani kota ta rati va himta كل شيء sha انarm fanau mai bad wa tau ferlaw fa in na tata lazi نبي رسول الله تصلي و سلام جنگي بدر کې مشورې کې راغله عمر وي خپل داو ځنه ما تخفل دا والا کا وبكر د خپل هر کوی د اساس کې دی کوی تاسو مقابله کې او بکر سه وي نه دې والو شاید چې د اسلام راوډي مبه په دې باندې سامان ځن لوالو نبي رسول الله می او بکر ستا مثال نچا ده دو ابراهيم رسول الله تا وی او استاد مثال لچاره دی اسلام صلالو السلام انت و ذب فین عبادك و انت تغفل لو فین كانت العزيز الحكيم او استاد مثال ابراهيم عليه السلام دي چې اذ قال ابراهيم رب اجل هذا البلد امنا واجعلني و ان ناب ذل السلام ورب اننا اضلنا كثيرا من الناس فامن تعليمني ومن فإنك غفور او عمر تو سال سال رب دلاتا من ساي چتهجل نه ان نهکه غ فرو را مستا خو ده او اومر ته و ساثال د چل تاميثال د نو ساندې چرب دی لا ته ضر رال اررض منل کاټ د یاره اوستاثال د مثاله لا دی چرب به م سال اب وواړ ودو دلا کولووبیم پهلا نوحت راول عذابل علیم او دلته نوفیې ته ور ان نه کاانته انته و نه ور ور دی راانې بیا با را زاره کې ووي نه ته زور رو ورې تهکه بخ نه کاو سوک لبارې ور ور شته دی او چې بخ نه کو نوقال حقيم ستا پهېمتي تا سره سووک کار کېشي لرتهلیمون فین بعضوطغفرلام ف نه کاته لاظي زول قلولي لِي مَا ولی شي نوم لم يظو مرتدي نه دی ې شو و پسس کېدون کیاله آقابلې منځ فارتم کله چې تر دی نه چې ده تللیوي لَا امرېبل محبله سنتې وه آذااب لکه لا ت درمه اهد بعض ب دااتمه بیدتی چی دی ردی محروم دی دی نبی رسولات و سلام دا حواظ کاؤسر دا اغونام دا نبیت هم چی آواز که نمطلب داری چی اغوز که دا نبیت لاموی اغو داگی آنیتو که نجومی عدد تمام ما اغو احلا من الاصل عویز من اللبن من شریف امین اللهم یز ما عبادا اغوز با اغو ورخوم نبی کی مرتد امرادی او دی کی آغسو کمرادی احدث و بعدد بدلو دینه بدل کړی وی د رات او چیرګیا دي جنازې وګړي وای غورلند غیر مقتول وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مانا کړی د الخصف د خذف نه مانا کړی د خذف ته یني اے کاڅه کار را وای کړه ټینګله ټینګله مې شته یی کله پتی دې کیدیو د سيكي یا د اے قال hey. دي يا دي راگناتي مجلس كي قالو تس شي فدير وريو داڠ دي رني بي سمنا گلي وقالو وجايلد انو لا يقتل الصياد كار وجنين چي گتويدو بدي طريق سادو رون كاري رخار غوجنين چي گني رخار لا برابر عليه کوم چخكار في رايروم اولا ينك العدو ن دشمن چدي ها غوجني بلكي وانو يقتل سرګړاندی وایڅه رستن رحمتي پاید په کینېشته نقصان په گشته بساله د ګټې د نقصان والا کار کایه د ګټې ولا کار د نه نه کای دې سمونه کړل ستوږی تاسو درو بد کار وکړه بد کار نه ځاتہ وای ته عربی ته دې نبی او صالح عمر ابن از رجیدہ مخی رویت تشریحی تت سوائے انا قریبا لبنی مغفل زیوی خذاف فنہاہو وقال ان رسول اللہ نہان الخذاف وقال ان لا تسقید اس قیدن سمعا دا غبیہو بفقال احدیسو کا ان رسول اللہ نہانو زتا تبیان کمچی بنبی اسلام منہ کرے سمعو تتخذفو بیاحت داکار کئے لا اکلمو کا ابدا جب اتاس بنا ترمانگا خبری جب ناغون کما اولاندی دیگری دی پی الحدیثی حجر اہل البدا والپسوق و منابیزی سننم عل علم و انو یجوز حجرهم ابدا قصدن سنت پری دی سرد علمنا او بدعاتیان دی پاسقان دی دی سر حجرانو کا امیشہ د پارا حجرانو کا بائی کار تا سر زمانتی دن اغروانا دا لا اکلمو کا ابدا او صحابی کی دن عمل لے او گورا سنت طریقہ ارا خپل اول او سترته خلاف نه د نظام ساتل وایم سبحان الله دې دې دي او د توحد د زينب زهن ساتا توجو کتوجو توجو هرني عمرګری او دث کو نخطيب ينزلق به و تاجرابات اک زیتنا یو کیني جرابیو توجو که نیو د بيد بلغ خپل وينزلو جرابیو توواچو لا نماي دارس جي جي ديبا نکو ويږي کي بل شکرائش نابو کي جي جي جي را بيو مسافرين سلام شکر تہ ساتا عمر رضي الله تعالی او غرا حج عمري مقداد دی کي حجر اسود به خلقي دی خلي خلق نزدی شرک تا نزدی د شرک دے دو بوتانو داگئی عبادت اکڑے دے داگئی شرک چیدن اگئی وهم دفع کئی لگیا دے حجر اصدخ کولی او دا خبره کوي ویرہ ایتو مرا یقبل الحجر یعنی الاسود و یقول انی آلمو انکا حجر لما تنفع ولا تظر ما تفتد چکانی نه فده سو نه ظه والاله انېرهتو رسول الله صله اللهلی یو سلمه یو ک بلو کممه ق بلدو کا کهبیر سلام م نو و چې تې خپل ک د غ ما به و خپل کی خواغ م نور د نه فایده ش چې نه کې سانان دی تا کاره نه شي ور کوې ده جغ ش خبره پ شيکې مخصود د خلکو پې کوي د پې کولو خلقو هو حق وروایہ باب دی په بیان دا واجب والی تابیدار کی دا تابعدار کېدو حکم د الله تعالی تا دا الله حکم د چې دیناره تابعدار کېدل صحیح تا که کار او وما ما یقولو من دعى الی ذالک او اغه باب دی په بیان دا ای کی چې وی اغه لرا من دعی الى ذالکا اغسو کو چوبل لیشی ان قیاد بحکم دا اللہ تعالی تا و امر بمعروف ان او نویان منکر یا امر بمعروف نیل منکر و, و توکلیشی نو دے بچی دن اغسوائیو نو اغرد ذکر کی خال اللہ و تعالی و نو نوظافت کړیوای مقاله تعالی انما کان قول المؤمنین اذ ما يقوله من دعى الى ذلك سمعنا واطعنا سمع منو جی بل جی ها چون کی چناټه الله کې د حدیث په حدیث کې نور حدیث مخکيتي دی یو لما نظرت, لما نظرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبير الرسول اماني نازل شو تاكل الله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تفي يحاسبكم بالله اشتد ذلك على اصحاب رسول الله دا مشكل او غمه دا اصحاب الله رسول الله فاتوا رسول الله ذاك الزمن كنتوا خبرت هذه موزلوا سوره هذه لك حضرت اللہ ہوئی چوئے انتو دو ماتیان دو زکاو تخبوہو کتا سپس لگے سپٹاوئی اکارکاوئی اکپٹاوئی نو اللہ برسا بھی شاب گئی سم برکو علی رقم دیکین اس لپا زمگنانو بارے خاپ کالو اے رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر کل افنا من الامال ما نطیقو ننگ زی موار گردول شیو پکارونو باری آگا چیزم پوست کشتے السلات والجہاد والصیام والصدقتا خوا قد انزلت علیکہ آذیل آیا تابانی دا آیت راغلے والا نطیقو زمان خوبتی سمیم را دی تاکہ تم نیش تیرے دعوی سنگا چل گیجی یہ میں کیوں خوابہ خواہ زمان کا خبری قال رسول الله اتريد ان تقول كما قال اهل الكتاب من قبلكم تاسلك اليهود والنصارى غندي وهنا قويله کوي چې کوي چې سناوا سینا بل قولوا سنا و اعطانا غفرانك ربنا و اليك المصير فلم اقتر قال جنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبيه رسول mmatara aal qom kala ci qom di la olostel wa la bi alfinatoom a jbi ta biddaare sunu ananzalla taala fifir الidaraule bici anar rasulu bema und dila himimi rabbii والminun Kol aana billaai wamaay ka diiyo kut bi orsuli laamu farreo bayna a haddim mir rusuli waqaalu samena wa رو فلام ما فعلوا ذلك दैचला کارکو نہ صحح الله وتعالى الله تعالی دغه منسوخ کو فهم زر لفظ ذوالجل لا يكلف الله نفسا الا وسا بی اختیار بزلتا نرى اب اختیار قرال و بلغه خطبه غره چې اختیار کې دی را او بی اختیار قول کای دو غره غیبه دی الله تعالی راضی او بلکې بی اختیار راضی لا يكلف الله لا ما قسمت والي قسمت مراتب القصد خمسن قصد يدي کنه مراتب القصد خمسن ندیه قد ذكروا هاجه سن سما يرونا هاجه سنا فحديث النفس فاستيان الحقق د قص مراتب چې دین هغه 15 دي مراتب القصد خمس مراتب د قصدی لکه 15 دي هغه چې کوم علماو چې دین هغه ذکر کړدي حاجس ته حاجس او بل چې دین هغه داسو تر کی خاطر او تعال اشتيلها ابو الرحمن قام بدي جرا ركبي تسهرني يشه لك ايش كان بدي ها لو اشتون كل الجمع لمركبتي ها انقض يعني انقض تیراول لهونه بس په ازهب نه ځان پیګیږي ګنا يكلف ظرت الا ظه لها ما کسبت عليه لم انتفوا على ازرار نو نې کېدل ردی اونې نیکی آسانه د نو مجاره وکړه آسانه ذکر کا او ګنا ګران دي سزا ګران ده نو هغه عمک ثبت البته مزید کو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا یو خو مشوره معنا ده اللہ کازمان ایروشی یا خطایوشی نمانگا منیسا اپایی که خو اسیم نیول نیشتے دیوی نیشتے خوطا سوال کئے شکالده پا شکرده یا دادش ربنا لا تو آخذنا این نسینا اللہ منگ منیسا یو حکم پریدو او اختعنا یعنی ستا یو حکم نپاتیشی یا منگ قصدن یو کار پریدو یا اختعنا منگ سو گناو کو کالنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ا الله بمن باني اصر ما چوام اصر كما عملتوا على الذين من قبلنا اصران درانا احکام لیکن مخی نوبانی چی دی اچولیوی نعم یاد اصران مانا شرک و منددین چی دن اغا اسا صحابه ده شرک نپاک دی مخی نیچی مشرکانو تاپی سزار اوستیو اللہ منگی نپاک اللہ وی نعم وی ربنا و لا تحملنا ما لا تعتا لنا بی آغا مستی بوتون نگا بانی ما چاو پا دعوت رسولو کی چیزا نم طاقت نید د فورتا کولو حتي نشي داوت رانه پاتشي وين نعم الله يدير خدا بال قرسي دا واغف عنا واغفر لنا وارحمنا واغف عنا ما فيرا توقين سمانا غری گناہ معاف کی وغفرلانا سمانا پردر بانی واچے خلق تو مخ تارکے وارحمنا رحم کو سمانا ایندکم دو گناہ بچ ساتہ وارحمنا فلب سدر سرا کا انت مولانا فرسل مال القوی القادرین تاس بری پرما پیریشتي کڑی گناونا واغفر لانا خلق و تیمخ کارکاو فردر و تواج ورحمنا آئندہ کم دو گنانا بچو ساتی رحم ربانیو کی او ورحمنا پلک سڈیر سرا کی من کلک سڈیر سرا کی انتا مولانا فرسرنا لن قوم الكافری یا فعواف واننا وڑو گناونا ماف کی وغفرنا نا زلویرانا چیزن آغا ماف کی وڑو الویٹ وول ماف کی ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرين دل سمانا ہم تیزن اغا شویدان اچھا بھائی پاچی سبحان الله سبحان الله سبحان الله اور و کتاب دشت کې نشته ماشاء مراتب القصد خمس ذکروا حاجس و خاطر و حدیث نفس فستمعا یلی هم من فعظم کل حارف رو پیعتا تیوال اخیری پفیل اخذ قد وطعا مراتب الخان قصد خمسن قد ذکرو خط پکی بات شیده ده قصد مراتب پینز دی علمو ذکر کر دی حاجسن وخاطر حاجس وخاطر وحبیث نفسی فستمعا دعوه وراء فستمع دینا ورا فستمعا یلیه دی فستمع. حمون بیعصر حم دی فعظمون بیعظم دی کلها رفعتو دا تول پورتک ریشوی دی سوال اخیر سوال اخیر نپا پیل اخضو قد وقعا عظم چی دینا پا دیبانی چی دینا اغنی والشتر دی عظم اول حاجس معمولی خطرہ یا خاطر لږهږی نګلګه حدیث نفل او بیا هم هم خیر او که معتبر دی او بشر کې معتبر نه دی چا چې د مخ کې پرشه دا حدیث چا چې نه کوي چې موږ هم کو هم الله ته اجر ورکړي یا چې نه او چې نه کوي چې په لاسو کوي او بیا اعظم دی دا په خیر او په شر دواړو کې معتبر دی خیر او شر دواړو کې معتبر دی سوق داوي چې ان تبدو ما في ان تزكم دمانه مراد نو کتا څوک کارا کوي اغا قیدا چې تاسو بذنونو کې دا او که کپټوي خو الله تپتا دا الله تزه را پتا دا پتا دا لکه مدارک دا توجی کړی دا چا دا توجی کړی دا دارک نما پی انفسکم او توفو یحاسبکم بالله خیر د باب سر رب تد ده باب سر رب تد ده چې نبی صلی الله علیه وسلم یې سمین او عطانا وای دبی دعاتو نو نوی نوی کارون نبودین کی نو توحید حق دی او شرک چید دے ندا زلال دے او سنت حق دی او بیدت زلال دے نو بیدت سلک ہے نو بیدت بچی او سنت او کساب بفادی نو نو صحیح او سنت سمال ارده او بدعت دي ها هغه سنت د نبی اسلام دی او بدعت دي ها اما احادیث ذکر کو ها ان اایته رب تعالی اسلام کې چایو شی جوګ چې غد اسلام نہ نو اصل ولا نو دا مردود دي تبنه ک طریقے لاند دي کی وهاد الحديث قاعده من قواعد الدين الجريله ف ينبغي حفظه واشهارو ب ابطال المحدثات والبدع دا بدات پرد کی دا ایت دا حدیث دا ابن یاد سادی ا تا سمو انہوں د منګه ملګری یما ته وی جو شرح پر پجو سو دوا کی اراد راته و ہے بل حاجګه سره نوات ایمن احدث ب امرنا هذا ما لک من و رد دنیا یری ددن والا یری او ضرور بل اللہ دی وبسی وی مولا رتوی چ نبی اسلام دی سنت نبوی جمع صدر دا کولا جے نبی نے لا الہ الا محمد رسول اللہ اووا نوې سسلام به چې کاره ت کورو احمر را ته انا او استسترې به سرې شو وهله تهوا اوچ ته ش د غضذب او س زیاته شووره سخته شوه ح کا نه مر روش ته وایي دا خبر ورکون کې او اویرهون کې دی د لهکار نه چې کارته بهند ی کوو سب حاکم وستااکم تا وختې ااکثر را کوون یا به خام وای قوللو بوئست انا واسعتك هاتين نبيتم صباح کی دبان ورواندي ما حبږي باندې ازاب رواندي غرهکه لخصه رواندي مخاغر ادا ته رواندي غره ويقول بوئست انا واسعتك هاتين ذو قیامت دسي ويقرن بين اصبعيه الصبابه والوسطى كسب کی مستمری حضور داهم يذرب دته یوتل قبل ترجامي انتا یسکی دګه اودا دې تک غله وتاه غله وتاه اوختوږي وتاه غله وتاه بيته کچاي غتوته وتاه وتاه کچاي غتوته اديته ابهامه غټه غتوته ته غله غتولې وای او افسر سره کې دې غتو لزو زیاد را اوڅو <مخطور> جوړه دا جو دا نومه لګيو خبرې کوي ندا چې کړه وي ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديه حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ار بدعه گمرايدا او چې څروي نه باقي بدعت چې د ناغه حسنې دي خو دي تر او چې بعضه البدات ليس بالضلاله نبي استنه كل بدعت ضلاله او تا بعض ب د تلیشه زرا ده یو بل نخلی ین دي کهه نوکه د نوبی سلا د السلام خبره ریشتیا ګې دا خپله دی زهوجه ده او که دا خپل ته رشتتیا وای نوغ کاپې چې نو دکل نوې ز راته میریو که یو م را و په دیبال چې د مجب کوری له د مجب کوې نخي سره دي سری بجوزی سری دي بعض ته زله لووبشي به د لا که د چ الک خدایہ دے غر کا ٹکتا نبی نقیز دا خو فقیزینو کے قاعده دار ہے کہ یو صادق ربہ وسی قاذب مخ کی لفظ دا صادق رستہ دا قاذب دا جرمہ دعوت ہے دا او کہ استاد صادق او دا قاذب غت کاپری ضمان بیارانے دی خد دا برتر کا نبی خبر دروجہ نہ وای دیشو مخ کی لگا نو یادو کوا کنا معلوم اش والا چہ دا قران کریم مشغولتیا تی ا داغے تلاوت داغے درس او دا حدیث دا محمد و رسول اللہ مشغل تیا و دا غیر درس دا غیر لکل دا در بہترین سوز فائلنا خیر الحدیث و کتاب اللہ و خیر الہدیعہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا یاد ندے خبران آه رازی کہا نا من الدین کشف العیب عن کل کاذب و عن کل بدعی كل كُلِّ بِدْعِيِّنْ أَتَابِ الْأَكَاذِبِي أَتَابِ الْمَسَائِبِي مِنَ الدِّينِ كَشْفُدِّ ولو لارجان مؤمنون لہُدِّمَتَ سوامعو دین اللہ من کل جانبی اسی رجی ہو جائم من الدين كاشقول ايبي عن كل كاذب وعن كل بدعي اتابل اكاذبي اتابل مصايفي ولو لاره جانو مؤمنون لهدمت سواء دين الله من كل جانبي داو بده دا تو ورث کلاکا وخير امور الدين ما كان سنه وشر الامور محدثات البدع په دې کې چې اور او سره یا چې نو یا چې وخيرو امور الدين ما كانه سنتن وشرو امور المحدثات خ امور سنتی او به امور چې دغه محدثات او بدعات فما يقولو انا اولا بکل مؤمن من نفسی زو دیر نز دیما مومن تدارد نفسنا من ترک مالا فلی آلی چاک مال پر خودو نو کور والا رئی پری دی ومن ترک دینن سوک قرض پری دی نو او زیاءن یا اہل و عیال پری دی ماشومان پری دی فالی و علی دا ما تپلی لکی گی ودا پا ما بانی گی قرض بولا زور قومہ او معلومه شवला چې د مسلمانانو به بیت, بیت المال نبا دا ادا کی گی بیت المال لپاره د غریبانو قرضې ادا کیږي بیت المال لپاره د غریبانو د بچو د ماشومانو دا یې چې د سبا کیږي پرورښت پکې علي او چې مال پریدي ورثه ته او چې ماشومان پریدي اتي مانان او کارو پریدي انا اوله لكل مؤمن لكل مؤمن من نفسه يوم نزال ذاهر مؤمن تا داغت نفس ناغت زیاتین انسان نفس طاطا دوران از دي نه تا تاخير نه رسي صورتي زست تا بدل به دي ماشاء الله راسي او تا تاخير نه داس ستانه پس تا ته رسي او زه تا خيبر محمد رسول الله صلى الله عليه واله دي داو اور تا تا بده دپد نفس سم زيات ني زيما نفس بدي پري دي زما خبره و چين اغمني د نفس خبره و چين اغنا اول النبي اولا للمؤمنين من ان پس بو ازواجه ما کان لِن زنگر ما كان المؤداء عظیم آئیو الذین آمرت تقل اللہ ما صادقین ما کان لِاہلِ المدینة ان يتخلفوا ولا يرغبوا بِأَنفُسِهِم اَن نَفْسِهِ بَرْعِلْكَ وعنی لبعض ابن وعن ساریت رضی اللہ وطران حدیث وصابق بالباب محافظ دی اَلَا سُنَّهُ بایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دارچہ کی ساتھ دی ہاں دیئی ایرہ تردیر ہے حدیث ویلی ہاں پتھول کال تکہ دیکل پکی دار ہے ماؤ کٹھو گا یہ دار ازا اخیرن اے سبگتے ہاں سارے اخیرن اے حق الزوج <سؤال> علی المرأه ساتو جبس خذا کا بیا چې دنه په خزه باندې تاسو صحابونه نوی نو بده څه نه کوي د دې دادی کول کار کوي ٹھیک ده ټول کار کوي دا وردا چیرې کوي د مانی سره په کې نه